רבוייסי, חברו גלייקט השיר הפברית, שנינו מרב מורצחה בלוי, וסער איזה נישי ודרך חיים in ירושלים, נהי צ'סרוול, אין סגווי יצטסך זכן וסת... umgedreht, hast du jüdische Soldaten, heimische, man warfst ja noch Steiner, mit allem, bekitzt er ist auch immer gewohnt von der riesige Kanua in Jerusalem wenn er in Engel hat, wenn er im Haus genitzt, dass er sogar ein warfen Steiner, in Schabbos jetzt kommt er aus, er ist voll die ganze Kanua, sie ist, er sucht dass er fliegen sitzen, die weine, ganz Schabbos der Bolschlam, schickst du in der Kasell, da rauf vor, dass er immer wusste, die warfen Steiner man hat sich umgekehrt, Steiner vergeholt in der Red Zayr -E Schein, in der Masbera Sachin Yunem, in פבוז די סקרית מחברה מגבוה פרשטיינר אפרה אבל יעשו ונראה את זה זעיר שיין אראה זאנה סאז זאנה מוסך זוג, ולידר, לידר, כמתוס, אז די סקריקים גאין אוזן, אז זה הביא די אראבר די משיגועם, נשי אנגולי שזאנה מוסך זוג, איזוך מאז ברסת מנהם גלד של המדינה, זה זאנה זוס איך וייס, זה זאנה מוסך זו וייסמר. נו וייסט אסטול בסהאנה, זה גרוע סיכנוס, איזה סכים ציטייל מאצס, סיילים זפר אלה, מנצ' נהג אשתל בדמדינה, זה זאנה זבלוני דגמצה זאנה מוסך. נ ‫קיינר הלטשן של יידישקייט, ‫אבל לא זה נמוך להם. ‫ואף נשאר לנו נוכח, ‫בגבי העץ חלומי פסיכיס, ‫הנאצי סרובל, ‫בגבי העץ צבא, ‫גם צבא החידושים כמעט. ‫אבל כזין לדעתי צריכו פארטנצן. ‫חגביזה חדרי בשתי ברנק משיח. ‫נור דיון וחגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג Das ist schon geendet jetzt im Juni. Das ist übrigens, dass ich mir erzähle, in der Geschichte, wo es dort ist in einem, das ist ein Chavala-Lazman, wie man sagt. Wenn ich gesagt habe, es geht schon, dass ich sicher nicht stimme. Anyway, nicht so schnell, anyway, als wir schulen. Jetzt, als man hat schon nun, aufzuhören, dass es alles falsch ist, stimmt es? Was ist besser zu leben? Wir zeigen, dass wir so wissen, dass mein Leben falsch ist. Die Antworten in den Menschen sind immer der Heilige, in der Wahrheit sind immer der größte Chazaire. Ich gebe eine Kicke so über mir alleine. Ich treffe mich, דו נוח ומול חזק ודאי תבואו עם דגס. איך הייבונס איטרכטן רבויינס שלו אל מצומת חל השוויגנס וזו הגאית מציץ השוויגנס ונכבל מדרוויינן. זה נכון, בליבובל. סוף כסוף דמיינט ונדיזוק שדה ספר די פרוהו. איך היית גרוד הציין דם ואב וחוסר הפורים מסתובבו. איך ושתיים יזמכה פתא השוויגן? איך ושתיים יזמכה פתא זויינן דגס. בגלל שאתה עוד פעם אתה תבואו. נורבוז דרבויינס ומדי קנו. דה פשקוויל, כגרב שטרנבוך, מגרום דה קבורם, פוס זיידה קנוע ממוך כגרום קבורם, זו לא נשגולת. אז ינר זול גרום, זבקים התקציבים, פינדמדי, נכת לחזקי זה, ונכוונת עוד גבי. בקיצר, אינס בייטמר אינסך, דייסטה הייסם זה לאופי אנציני מי גל, שניש גרום טויטר, דייסט קיימו מזעם, בגלל דוליקטה זוי של מיליונר. אז דייסט נשגול. נורא אינסך, לוסט ינמלם, דסקה נורס, קר ‫לוסט אינס אופ. אינסטנדר, קינדרנדר, דוירס, זה אומר שזה בעזור גביפל עצמם. איסכה בשרוב גילייקדים ואיספן שטייטנשי עברית זו לוקונססושן, זוג טרוויזלוסוסי, נסיטייד מס ברזנדיאל עברתר. נחת שפסום פני דמוסגלגליה עברית. סושד וסרבאנס ועד. אינדיבריק זכנו זו טרוויזל רבוי ישערצוף מתאים כאילו משיגן הזכנו. כאילו פרקוי פטאנס גווניש, אה נתוך גחזתא נמי קווין סיגת, זמלאי בתוך ד Lost jeden Leben. Einfach sollte es sehen. Kinder soll man watschen. Soll ich sagen, kann ich schalten. Wie ist eine Sütung, das geht jetzt an. Zwei Wochen nach ihm. Man macht etwas Vergurischen. Macht man nach 200, 300. Geil, Menschen sind gegett. Soll sich zusammenkommen, nehmen so... זו זין צמח שדיך. זוג מריינר, רגבי בעזה זכה יורצריק, אינדא תגיינה גורי זה סוטמונגה עם ציטוט. נדבדים את הרבצות הפסדריים, ציטטי 50 דולר. זוג תריכזור, רדנה מזולוס נשטין, זוג איכם איכגי זה זוג פינק וכתר. הבויסה דווילס טוטשן עין מגורי, שאינדא סטמונגה דיקן ארץ' טוטשנה בוכר. אודרה זוכר, זו זאת גאיינה עודנה שוורצי גיינוסה. זו שוורצרת אחת מתדרנן שתכן המסר אין הארץ. עוד ז אני מבין, זאת נורא דו של סקנד צ'וייס, ואז אסחל זו שום למשטות שכאן בוכר אודרמייל. די זו זנדלצט, די זכות זוסטין, זו סנמן הזוי שטיינס, זו סנמן הגרויסי שאירל שנאדרו, די גמנצום עשה. מי דטסטיקל זו ארפסינגביץ', דו נאט. To touch a child a a again, so But huge And of the dis made Now I might -okay. ask to say Any mis Freaking Have you seen that dah I might ask Because we are WILLing together with each woman iam until everybody s At night and it was like So the movie The film I ‫דאפים צאונדורטים פרזרו, ‫מלאכטס 20,000 דולר השאט, ‫יכל דרגי איפה שעץ דווילס, ‫אבל נשקע אסת גוונשט. ‫אבל דאפים מנגי מייקט, ‫לדגיון אגן צבוד זוינס, ‫כלב לי בבורפארק, ‫אבל נשקע מנגי מיקט. ‫פליצלינג, נחמרוזמר, ‫גאיפה נתנת להטלן, ‫הואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ספרות אקסלונס, המרייזצל, אטאטו של הקינט זה הקינט לטומטוירה. זאת, וזאת, הקינט זייר ואילקינט, זה לא שתיק לפרובלי עם זן, אונטי יחץ, זה נקי, הסיניש הזה בסבול גדף תזה. זאת, פנדר בוס מיינסט, אשתינקטים אתנחי, זה זאת איננה, הקינט זייר שענון גטינג רע, זה נורט האמת, זה סחמוס הרוס פין דהויזן ‫לנדן, תלגישתל צפנט, ‫אבל תסמרנג אליי, זה קרהנט, ‫ויתרוצח באנסטייט, ‫התראייננו בשגשי אינסטייט, ‫התראייננו בשגשי אינסטייט, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫התראייננו, ‫האצטופווה הלא ביור ציטיור, ‫צי ונוסטום גוהר. ‫נמצא ספק כראית מוער דיק צניז, ‫דכבוס כאילו זה יצא נשת הראש. ‫צריכי נפה שתייש שווה עושים שדוף ‫מאמצע פומפגנגלט, ‫זאת עיינר בצעות. ‫נוצגי גיים 50 אלוף מחרוץ בריינגן, ‫זום צוויימו גמר פשקוויל, ‫זום גמר דריימו נמצא איתו. ‫צוגי כוס בערך צוויידר הייתאוזן דאואר. ‫אנדסיבר כאילו, rap in muss alles machen mit Azuna für nache be t, es. אז אה נאמר זכין צוור, אימן זומר משמיר, סאץ ניאס, מומר הזוליקון, אין מדהם פושר אונרוב דהם עוגה פליקטים גאנו וסטו גאנו ודהגנו צשטו, אין גאנו ותיאו, סמון רוב גיקים עצמי, איך גיגי מבריאה לגביה צדוקה. זה תרסה דפום גלטה פס דה בילדינג, אוציקוי, מוציקוי, תרסה דפה מיליון דלת, זה תרסה גדר זייר גאין, מבריאים מבוססת פיננצ'ל סטייטמנט, ואז מרוויף דה קריק ודאי כואב סטאזר, התנר הרוז גבוה, זה תמרוכנש דנגל. התנגה גגם ותפזיך ופזעני כינדר פדים קרנק מזינדר וספלק נוכלו לפי ידן בנאייר ואתם שנוג אשתיו. אחת גזינה זה אחת שטיקר פנוכם רוזנדר, תמר גזות זין תאיירס, בסטאקי גבוה מלסטד בה דהים שלוימה וחול מהערב.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 ארה ליאקטר שטייצר מוירד יקווייגי, כי גם אם דרשייג יצדו וצ'מידל וסגרו בטויטר. הם זמנו גם את ששירה המפעל הפלצר, מי שזדו, שמיד, שמיד שגזכן. אם זמי בגלל ארה ליאקטרס טלפון, אז כאילו, אז ארה לוויל גאי זינדיגמית, הפור זוינוס, זה כדאי מה... יופ, שוי. בקיצר, בוסת ארה לגיטימי. אם הייתי שמאליין, הטובי קולטה זוינוס, זה גזיק תכבול מדרווינן, אבל תרגזיק פיין, Five four one one three seven seven four mamaily Ki wy middle a Tri. זה גאה איזה חוס ליה, ניצול מרהט שאין שכמו ירפקאי נמרוך השם, אלא זה מראה לגלנטי סנד סטריט, ניצול מרגזי נירושלים, וזה דסי קריק גם זכוב גביר, אין סכמת די ביזנס, אין במילא, שתינגור נשתלתם, שצופי אינטרוי דפנייה, ניצול זית צנעה גלייקט. שווי, יצא דו נוח איזה, אך מן הסקוורר אבו זכרוי נלו ברוכו דפליר, יגריפו אין חסר מאחן דובודלן, אטמי נגמיס דמולדסטם פ מנות גמוס צ'י שטרן השטיל, מנות גמוס צ'י שטרן הפליגר, אז זה זול אובה גמוס שט. צייטו שטנשטייטר דה טוירה, אם מיש כיבזוכר שטייט נשן דה טוירה, בסתם נוחם רוזנבקס אינאופטי. Kennen Sie, ich weiß es nicht. Aber lassen wir gehen weiter. Es läuft so, dass es auch nicht in der Teure steht. Kennen Sie, es steht auf der <stissenschaft> <Liverpool> <accountant> Seher anyway. von Dibbers, aber wo kommt einer an das Schild? Fragt ihr, du dominierst schon immer, schaue es? Nein, sie ist nicht. Fragt ihr, wo sie hat, dass sie zwei Leibes halten müssen, die Seher von Dibbers. Welche Menschen halten müssen es nicht? Die Square ist auf dasselbe. Gehen die Alte und Köder, fliegen um alle Leibes, müssen sie halten, die Seher von Dibbers. Anyway, jetzt haben wir alles vorgestellt zu reden. Es gibt ein Problem, wenn es umgekommen ist, sie macht so ein Fination, dass wir uns nicht einschlagen En ik geloof dat we hem gaan met zijn geheerige kaart. En we hebben gemist zich bij Michielus gewoed doorheen. En we hebben daarop gehad met een autobus. En dat is Mugen. Dat is Basit. De kinderen hebben daarop. Daar hadden we niet gewist van kashatnes. Hadden we niet gewist van kashier. En toen hadden we gevierd. Als we met een normale mens gevierd. Die alle zaken. Zijn we niet gewonnen hebben. Als ze zitten. Vindt die alle beloofd. En deze willen we zich ook geven. Jeet. Ik ben niet gekozen. Dat moeilijk. אבל דיברס טכנישו שאין עם קווייג' דשי, חדריי צריך לתכנן לגאס, אל תדגו, נשאר עם מאנס קינדרים בנייברק. עוד מגמח כפר זה וייק, דיוס יש גמח טווייסן וייק, סתם יהיה נמצא שתיהן, איך זה בארן עברת מנוח רוס, ובזוליקום עברת מנוח רוס, ואיימה במביל. סדריים זוכדו טוזנט דה קינדר עם דה גאס, אינסטריימר יצמח הננדינס בשגן בו הדה גוברמנט. ממוזגזות קיימים צמד רווה, זה קינדר דה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 קריאה, הם עושים את כל העזת, הם עושים את הקלוזים בר גרוף מהרוסטרוידים ופשטות, איזה גשטורם, איזה גשטורם פר אייביק. אין אפילו נוחם רוזנברג, את כן צאו משטרווסטרוידים, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אבל זה שנייה טריגנין, אבל זו לא הדרך לעשות את זה. כלומר, זה לא הדרך לעשות את זה, זה אינדוסט של פרימה. טרימי רבונם, אינדוסט של מנצ'ים, זה כלל שלו קיקטרוס, זה אל תנוח את זה, זה פייקפון נפרוד, וזה טסוב על הצמחת אוזן גידישכייד. אז זהוי בדארה, דג'יה הצמחת זה איר גלוי בונג, נוזלם הזה, לא זה. שייצר צוסח לייגס, רוב שדות בערך השום. ויאמר השם אל מוישה, בוי אל פארוי. כי אני הכבדתי, סליבוי, וסליב אבודו למען שישי או איסאי שאי אלה בקרבוי. מה ידבר רבויסאי? נתחיל עם פרשת שבוע ונעבור לענייני היום שהציבור רוצה לשמוע. ציבור התלמידים היקרים. קודם כל, כל אני לא... מומחה גדול בלשון הקודש, אבל קצת למדתי בחיידר, בלי ליבה. ויאמר השם אל מוישה, בואי אל פארוי. לך אל פארוי. מה זה בואי אל פארוי? תבוא תלך. יש למישהו פה הסבר על השאלה הזאת? מישהו פעם חשב על השאלה הזאת? טוב, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כי אני הרבדתי אצלי בואי. אתה שומע מוישה רבינו, לך אל הפכתי את הלב שלו לכבד צלוי כמו שצריך, והוא לא ישמע בקולך. אז בשביל מה ללכת? בשביל השיחות הדיפלומטיות בין רבון של ישראל מוישה רבינו לבין פרעוי המלך נידונות מראש לכישלון. אגע בקצרה. לגמי פוי פויל פרוי, אגיד הכי פשוט בעולם. בוא איתי ביחד. כמו שאבא לוקח את הילד שלו, בוא נלך. אני הרבוי נשווה אלו, נכנס אצלך, איתך ביחד, לטרקלי של פרוי, ושמה תעשה את השליחוס. כי אני אכבדתי סליבוייל. <קרק> נכון, כבר אומר הרמב״ם, ובעוד ראשונים, לכל נתלה ממנו כו יחבחירי. בעצם, בגלל המכות, אז נתלה ממנו כו יחבחירי. כי כשאני נותן לוקח ילד. ואני נותן לו עונש, הוא עושה משהו מסוים. הוא עושה את זה בגלל שהוא יחמד לגודר פרסק. אז זה בדיוק הפוך. מה האב שיח' היה אומר פה? דבר מעניין. ארוי, כשהתעקש, אמרו לו, תן לנו לצאת לעבוד את השם במדבור. מי זה מי הלכי? והם אומרים לו, בדברינו, בזקנינו, לדרך, כי אין עם ישראל. בלי הזקנים והנערים יחד. אלא, פרעה בטח אמר לעצמו, זה שיטה, יש לי אשקופה. יש לי אשקופה. הקודש ברוך הוא אמר לאברומו אבינו, ארבעה מאו יישום, זה לא נגמר עוד ארבע מאות שנה. יש פה דרך, יש פה... מסורת, ככה הוא בטח חשב לבלבל את המוח ולספר דמגוגיה. נצא מהעניין הזה, קצת נדבר על דברים דונים בציבור, נדונים בציבור בימים הללו. מה זה כלל ישראל? ומה זה אנהוגיה בכלל ישראל? ומה זה יהודי שחי על פישורון אורך? בימים הללו נלקחו לבית האסורים כמה אברכים שהשם ישלח להם רפואה שלמה בסוך שאר חוי לישראל, שעסקו באכילת חביר. לא פעם אחת עשרות פעמים של אכילת חזיר. אנחנו לא נדון כרגע לעצם העניין של הגיוס או לא הגיוס, משלים יעדי הגיוס, איך אמר אותו אדם גדול בירושלים, גיוס אקסופי. צריכים לקחת כתם בזטמן. לא סוד הוא. נער הייתי וגם זקנתי. גדלתי בירושלים הר הקודש, למדתי בחיידר סמוך ונירה לכיכר השבס, ואני זוכר את הנאלו, איך שכמה נערים צעירים היו מחליטים בדף, הברנן הבורמיסטן, צריכים לשרוף כמה צריכים לעקור רמזורים, ערפרבות, פרוון, למה וכמה, בלי מוביל, מי אמר מי אקשן, היום קוראים לזה בשפה של, בסלנג אקשן, רבדיק, והם חיכו, אני זוכר את זה עד היום, היו מחכים במעלה הר מנדלבויים. והתפללו בלב, בתהילים קשה, שהשם יעזור ויעבור איזה אוטו. כי אם יעבור אוטו, אז אפשר יהיה יצא כשווץ. ואם יחשב תשווץ, אז גם נזרוק כבד. ואז נעשה לבדיקס. ואז קורא את המשטורת. אלו טיפוסים אנרכיסטיים, שהפירוש ללא שום עול, ללא שום משוואת. סיקירקים כמו שהיה במאי יובי יחד עם בן זכאי. הם חשבו שהם הקנואים, והם ישרפו את מחסני התבואה בירושלים, ואז יהיה בו מחסור גדול במזון, ויצטרכו לנהל מלחמה מול האויב, וכל מיני דברים בסוף היה שיוציאו אותו כאילו הוא מת ורב ומדוקרו. זה היה הסיפור. לצערי הרב, אני לחשוף. חלק גדול מאותם אנרכיסטים, קנואים, קנואים, אינם שומרי שבת היום. אני מדבר איתכם על סיפור של כמעט יובל שנים, ואולי קצת פחות. חלק אחר מהם, שעשה את כל אב גונס, עם כל הבורל והקנוא, ששולים שומיים, מדליקים משואה, בהר הרצל ביום העצמאות. הם רצו אחרי המכוניות וזרקו אבנים. הם נלחמו נגד הציונים. חלק אחר די נהנה מהטיני הפרה הציונית. בסדר, ו... אבל אז, בירושלים, היה סגנון של... אגב, אנחנו נדבר גם קצת יותר מוקדם, אבל אני אספר במה עם המוסגח. יוצא לי די הרבה להגיע לבית שמש, יש לי שם את הדברים שקשורים לנגל התורה, יש איזה כיכר שתמיד יש שם אבגונס. שאלתי, מה זה? אמרו לי גולוונצ'יץ', אמרו לי זה, אמרו לי זה. יום אחד עצרתי לי אדם, ואני שואל את האנשים ביידיש, אבוסיס דה על מה אבגוניה היום? אז זה ששאלתי אותו, והוא מחזיק שלט, שואל את החבר שלו, מוישה, אפקט אבוסיס דה אבגוניה אין, הוא שואל על מה ההפגנה היום. אתם שמים לב. אז הוא אומר לו, מוישה זה לא נראה שלא יבלבל את המוח. היום יום חמישי, מורטיס רייטיק, מנבום הפורפולט עכשיו, צריכים כמה לירות בשבת. כנראה, הם בטח בטוחים לעצמם, שהם מתקנאויות. זה אנרכיסטים סקיריקים, והם לא מובאים למילה. הפקרוולד, אין להם דין ואין להם דיין. זה אותם אלו שהעזו לזרוק אבנים על הרכב של מורון פוסקתורי הרב אליושיב. זה אותו אוהל סורו, אותם חבר'ה שדיברו כל דוברו אוסור וכתבו... באחרים או בכל העלונים שלהם, כל דברות, כל גדול ישראל. בלי שיועדו להם הידיים. לו לא רציתם לדעת למה גדולי ישראל יצאו כל כך מגדרם וכתבו מכתב נגד הזיבלון הזה. הפלס? כן. אין עקום יותר מהפלס הזה. למה? כי יצאו לרחובות ספונטנית. ספונטני, סוגשים כבישים, ספונטני, דוחפים פחייג, עגלות השפעה לכביש, ספונטני, לוקחים ילדים באמצע הסיידר, ספונטני. מה ספונטני? האמת שזה ספונטני. אין, אני לא מבין. אין גדול יותר עוד. לפני 30 שנה היה צעד שהאצטדיון ברמת גן, פה לא רחוק, יתחיל לפעול בשבת. ומי שיודע קצת את ההיסטוריה, אצטדיון רמת גן היה נקרא שטח מוליציפלי פעם של בני ברק, וזה בחינופי קרקעות כזה או אחר, לא יודע בדיוק מה. והייתה אז ועדת שבת שלגור אל רבי ליאור עפול, שיהיה בריא. ואני הקטן הייתי גם שם, בוועדה הזאת, עם עוד כמה יהודים. והיה מאדמו"רים דרישה לעשות עצרת מחוה בכיכר הרמב״ם, כיכר אורדיאה ברמת גן. נקראו זה אברה מגן. עלינו ללישכה סגודיס ביום אמים, לרבשך. עלינו ביחד. ובאנו לרבשך ואמרנו לו, הולכים לעשות, הוא רוצה לעשות עצרת מאחורי פילה, אולי אני אעצור את החילול שבש. אני לא אשכח כמו היום, הייתי צריכים לראות מה זה. עמד הרב שך, ובדיוק כמו שהוא למד סוגיה, ולימד סוגיה של אביעזרי, עם דקדוק בריסקאי בכל פרט ברמב״ם, התחיל לדון איתנו. נניח שאתם רושמים שזה נכון, ואתם רוצים גם שאני אבוא. מי אחראי שהעצרת הזאת לא תצא מידי שליטה? אמרו לו, מה זאת אומרת, אנחנו על הבמה נדבר ונגיד שהרבנים אוסרים לעשות, והיה מתחם של הפגנה מדויקת. גם אם יש אבגונה, רק מתנאי שגדולי התורה הולכים בראש, למרות שכל גדולי ישראל במהלך כל הדורות, כמו שאפריס קרוב אמר לרבע אמרו מלוי, ברוסיה לא היית מעז להפגין, כי ברוסיה אם היית מפגין, היו לוקחים לא אותך לסיביר. אתה ציוני אתה מאמין בציונים שהם לא יקרו אותך לסיביר. אבל עוד לא יקצורי לחזור. זה מחנך לאלימות, זה מחנך לאגרסיביות, זה מחנך לדברים האלה. אבל עכשיו עבד ושאל, מי אחראי? שאחד לא ירד פונטראטבע לפונטביש, שלא יהיה מישהו שירד מהמדרכה לכביש. עד כדי כך. יש אנשים שחיים עמנו היום שהיו איתי באותו מפגש של צוהר עד שלא הבטיחו לו במאה אחוזים שזו תהיה תפילה ועם כמה דרשות קצרות בצורה עדינה, הוא לא הסכים בשום אופן. וגם אז הוא הגיע לזמן קצר, זה היה מבט שגדול לישראל. ככה ספונטני? ספונטני, כל אחד יוצא, אני שומע שהבוקר הם הגיעו למגרש הרוסים, לבית המשפט, להפגין על מי להשפיע, את מי לשכנע. אני לא מבין את מי לשכנע. אולי אם הם כל כך בטורים, אז אם נעצרו כמה חברים שלהם, אז שיחליטו לעשות היום, תיינס דיבו בסעיר ראלף, לתועלת העצורים. למה אין כזאת גישה? במקום תיינס דיבו, אז הם באים לרקוד, לעשות הקופס במגרש הרוסים? אבל... אני ארד לעוד פרט, לא סוד, שזכיתי אני הקטן לנהל עם עוד כמה יהודים טובים, עוד מזמן הספייפלר הקדוש, והביש ישראל הקדוש, מערכה עקובה מדם נגד ערבי השירה והגברים הפסולים. כי אז היה צד שכולם ידעו שזה תחילת הדרך להתערדרות. וניהל לו מלחמת עולם, אליל הזה מרזה, ואליל הזה מרזה. הם צפצפו, חס ושם. חס ושם, אין ערבי שירה נפרדים. אני מקפיד להגיד את המילה נפרדים, כן? כי מי שהולך למורח, הוא כבר אוכל חזיר, הוא כבר לא שייך למחננו. אבל נפרד עם האלילות, והצרחות, והשריקות, והתערובת של בזבזים, ולפני ואחרי. יום אחד באתי אל גדולי ישראל. בעתה, ובאתי למורנה גייבד, ובניסים קרלת שיהיה בריא, לעבדי בין חיים לחיים למורון בעל השבט הלוי, ולעוד מגדולי ישראל. יש לי עיצה בלתי רגילה איך שאני יכול לתת מכה אנושה לכל תעשיית הערבי שירה והמופעים. אנחנו ננסח בכתב ונכתוב את השם המבוי ראש של אחד מהזמרים הגדולים. היום אני לא יודע איפה הוא עומד, לא, היום, לא משנה, נכתוב אחד מהשמות של החזקים ונענע את כל ההסק ויהיה פה קצת שקט מהדבר הזה שהיה נקרא, שעורד את הצעירים ואת הצעירות הצייר, בכלל ישראל בידות החרדית. הייתם צריכים לראות איך הגויין רבי ניסי מתחיל לרעוד ולכתוב שמות. לכתוב שמות? אתה צריך לסלם את גויין לו. אתה צריך לקחת ולקרוא לבן אדם ולשמוע אותו ולהשמיע אותו ולעטרות בו. הידי והסרוי, יש כל מיני כללים. אתה יהיה הולך לבגוע בבן אדם אישית, לכתוב את שמו שהוא חייטל. באנו למורנה פה אצלי כדור הרב אוזנר, נכה צדיק וקודש לברוכה. אמר לי, מעולם לא שמעני דבר כזה שיכתבו על אדם חרדי דברים ככה. וכך הלאה ואלה גדולי ישראל אחרים. זה היה המבט של גדולי ישראל כשמתחילים לגעת במישהו. לוקחים על צבני הדור הללו. זה כן, אותו מליצורי הדור שמאבימלך ניצב רוסורו. ואומרים, שומעים בשקט, עושים חוברת, נותנים מיתוג לכל אחד. פלוייני מגייס, ההוא מחייל, ההוא מציל, ההוא... עוש... מה, אתם רוצים להציג שאלתם, אין רוב מצרים? אנחנו לרגע גיוס? אנחנו בעד שמישהו ילך לצבא? מורון ראש הישיבה שאין לו בריאות, הקים בשנים האחרונות 16-17 ישיבות למכורים מתמודדים, שלא יכלו ללמוד בישיבות רגילות. כאשר יישא האמן את היונק, שלא ילכו לצבא. שיישארו מאוד במסגרת כזאת, אחרת, אבל יהיו במסגרות. הם עשו ישיבה אחת לישראל הדור הללו. הם יודעים מה זה להציל ילד? הם מוזמנים לבוא איתי בשבוע הבא, אני נוסע לירוחם, לדימונה, לבאר שבע, לאופקים, לקחת את בוגרי ילדי הקירוב, משל החינוך עצמוי, שילכו לישיבות קדושות. כי הם לא ילכו לישיבות קדושות, הם ילכו לתיכון עירוני ואב. ומי שם על הצבא? מי מציל? עומד, עשה והתקן ברוך אדוני איש, ממשיך דרכו של החזון איש, ומקל לנו על הקודקוד, נו, מה איתם? ילכו לישיבות? הבאנו אותם, רשמנו אותם, החזקנו אותם בתלמודי שלנו, של הכירו. מי יציל אותם? את הבנות לאור החיים או למקומות אחרים? זה הצלה. אני מציל מהצבא, הם מצילים מהצבא, אלה עצים האלו. לאבי, למורי אבי, זה ירצה לי לברורו. ואני ממשיך, משתדל. יש מאות וענפים של ילדים כלא, כאלו. אנשי למלאכים, הרב שרק אלפר, הרב שרוצקי ואחרים. זה להציל. הם יצאו להציל, הם הביאו שקל אחד להצעות. הרי יש אוטובוסים שזה כלי קוידש. כל יום יוצאים אוטובוסים ל-22,500 ילדים. שבבית עדיין לא שומרים שעווס, ומביאים ילדים לתלמד טרי. ואם יום אחד ההצעה תיעצר, אז הילד ילמד מתחת לבית, בחילוני. זה ילדים שמתמודדים, הם טיפה גודדים, והם מתחילים היום אציאס, וקצת יודעים מה לוחס, יש להם פינה נפרדת במטבח בבית, כי הם לא יכולים לאכול בבית שלהם. הם מקבלים הדרכה איך את זה בלי להיכנס לעיות עם ההורים יוצאים בשבת אחר צהריים רחמו לצלם והוא נשאר בבית ללמוד. לאילו הם הלכו? הקנואים, הסטנרים למיניהם, עם אילו הם התעסקו? והצול הם יודעים מה זה? או רק ללקט ולהשמיץ. בואו ניקר ריקה אחת כמו סוכרים. מי? איפה יותר הצולם? בזה שהם ישמיצו כמה אנשים? והולכים ומנסים לשדל כאלו אחרים ללכת למסגרות צבא. נניח, אני לא בטוח מי יותר גרוע, אילו ואילו נשרופים בבית הדרושר. אבל אתם שאלתם תורה, שאלתם הלכה, כשכואב צועקים, כשכואב צועקים, אז לוקחים אקמול, ואם לא עוזר אקמול לוקחים קנאביס. מה, שואב, מה זה? אין כבר הנהגה בכלל ישראל. אין כבר הנהגה בכלל ישראל. בכלל, לאן הם יתהיו? רב עומדות פה, עושים מטרת. מהצולת, גזירת, ידיה, הגירוס, כל מיני שמות וחניכי. איך אמרנו מקודם? גיסטקסופים. ובאה בגאונה הזאת, לא רק שמחלקים דברים לא... שלושי ארבע אבותינו, בגלל האסכולל לא היה כך. הלפידים לא הגיעו לכזה רמה. הם מפיצים פשקווילים נגד הרייבת שלהם, חויפר גבורים. שמעתם? הרייבת שלהם, חויפר גבורים. כי למה? כי ישב איזה ליסטרנדור אחד והחליט שמה שהגוהן, רבויישי, מורנה רבויישי שטרנבוך, שהוא מגדול עדו, פסק שפה יש גבוהים, הוא לא יודע לצדוק. חויפר גבורים. פשוט או יותר, הוא זורק פטחים אל הלך, הוא זורק שאת הלך. אותו דבר. אתה לוקח חוברת, השקעת בכסף, פרוצס, צבעים, מבריק, עם שמות של אנשים, של משמרות, של ילדים. קראתם אליהם לבייס דין, קראתם לבייסוי רואה, לרב הכי קטן. אתה יודע מה הם עושים, מה הם לא עושים. תבואי סעי, אני כואב את העניין הזה בדרך מהעיסוק שלי בחינוך. זה יביא למכת נשירה איומה, כאותו ילדון בשבי קטן, שאני פוגש אותו, ואני אומר לו, הלו, הלו, הלו, הלו, מה זה הטלפון שלך? מה זה הטלפון הלוק שאתה מחזיק? אתה יודע שמור זרע אמר? שזיורק ואליימון. אמרו לי מה? מה? שר התקליט, מה? למה? שוטר דה ינוקה, לא בביו דהימי, הוא שמע בבית לצונת על גדולי הדור. כל דבר, יותר אין כלל ישראל. אין כלל ישראל אם אין הנוגה. וזה הנוגה? זה הפקרות, זה סיקיריקים, זה אפילו לא סטמה. עשתה איזושיטה. בזמן קום המדינה, עמד החזון ישבה בריסקורוב, וכל גדולי ישראלים היא, והחלטת שאם קמה פה מדינה, אנחנו לא מכירים במדינה דה יורה רק דה פקטו, כלומר במציאות, ואם הם לוקחים איתנו מסים, אנחנו ניקח מהם כסף, מי יותר, שלא יתערבו לנו בתכנים, אנחנו נלך לבחירס, ונגיד שזה יכול לפקודו איש, ואנחנו פה לא רחוקים והאמרי חיים, חיים מאיר ווישניץ אמר שאסור ללכת להצביע לפני שכל יום הולכים למצווה ולובשים גארקל והיה, קראו לזה חוליף קודויש, ועל רובסים. לא, בסדר, אז שומע לרוב אמר שגם מורר זה מצווה. אז אולי זה מצווה שמאל, אבל זה מצווה. וסתמך סוברים כל מי שמטיל פתק בקלפי כי זו ירק אבן למרקילוס. בחירו עכשיו, הכנויים החדושים, אלו, אני לא יודע מה הם. הם סטמר. עד מה הם הולכים לבחירות? מה הם שולחים נציגים? מה הם מתחברים עם המחלן של ירושלים? מה הם ממנים רב מזרוחניק שירוץ את ירושלים? מה שקורה בירושלים. שכונה אחרי שכונה, אני רק הערב דסקתי עם זה. הכנויים. אני רוצה להבין, הם לא לקחו כזמן מדינא. הרי השיטה זה הזמרת, זה ניתוק מוחלט. אין מדינא. אז מה? הם די רוצים ליהנות יפה עכשיו מכל הדברים שהנציגים שלנו, המבורכים, שוכרנר רבונו נביאו. הם מאוד רוצים ליהנות. אני גם רואה אותם יפה מאוד באים ללשכות לפניות הציבור שלנו, לבקש עזרה אישית, איך אפשר עוד קצת לקחת מהמדינא. עוד קצת, עוד קצת הרבה. איזה כדור הם רק מה, יש פה סינס, אמירה לתלמידי חכומים. כמו שהוא אמר, רב עקיבא, מי יתן לי תמיד חכם, ואנשי חילו כחבויות. עד כדי כך לא סובלים את דולי התור האמיתיים, שעשרות שנים מובילים ומנחים את דרכנו בצדקות אין קץ, באחריות אין קץ. נניח שיש כאלו שיש להם כמונות טהורות. בסדר, הם לוקחים אחריות? הם יודעים מה יקרה עם אותו אחד שפתאום יגיע לו צו ויבוא משטרה צבאית והמשפחה שלו כמעט כולה לא חרדים? ויגידו לו, משה, אל תבלבל את המוח, לך לצבא תהיה במטבח משגיח כשרות. הם לוקחים את האחריות הזו? זה! זה יביא... לנשירה ולהידרדרות. אנחנו לא מסכימים עם שום שיתוף פעולה עם הצבא ושום מסגרות כאלו ואחרות, כי הצבא הוא טריף חזר ולא מתאים לאדם חרדי. נקודה. נקודה. למרות שמדעלי התורה בדורות קודמים אמרו שמי שלא לומד, שלא יהיה רויידב ויקלקל, כי הנושא הזה כמו שהוא ציפור הנפש אצלנו, הוא ציפור הנפש בציבור החילוני. האימא החילונית, המוסתת, אומרים לה, הבן שלך שוכב לילה במערבים, נהרז, והוא מה? יושב בבית המדרש. מי שמכיר ערכה של תורה, יודע שתורה היא מגינה ומצלה. מי שלא, לא. הלכו בעדיינות עם הנושא הזה. בעדיינות, אני כבר אמרתי פעם, שמעתי פתאונאי חילוני מסתכל את הציבור החרדי, הוא אומר לי, עשרים שנה, יושב... בבני ברק, אדם זקן, חכים מדי יהודוי, והוא מהתל את כל השלטון. רציתם חוק טל, מבלבלו את השחק, חוק, חוק טל, שנת הכרעה, שנת טהר, שנת טעים, נגמר חוק טל, הבג"ץ התערב, נעשה כזה דבר. שבע שנים, שקט. וכינוי ואמנו ייחל, וכינוי ואמנו ייחל, ועוד שבע שנים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הפוך, מי שלא הולך, נכנס למסור של חיול. מי שלא הולך לקחת את התחייה. אגב, ברוך השם, בישיבות שלהם, גם אלו שמזוהות עם האשקוף והחדושה, זה שום אשקוף ובשום דרך, הם, הם יודעים לקחת זכיות מלבד האיש הזה. איפה שמעתם? הרב שך השאיר הוראות לעשות כאלו דברים. ‫הטייפלר השאיר הוראות לעשות כאלה דברים. ‫מי השאיר הוראות להתנהג כך? ‫זה הדרך של עולם התורה. ‫זה הדרך של עולם התורה. ‫אנחנו נחשבים תמיד הבקרי, ‫התורניים, הטרדיקס, ‫המתכבדים יותר על השולחן ערוך, ‫המתכבדים על הבן אדם לחבר רועי. ‫רק איזה יובי, ‫מוציאים רעש גדול בצלצולים. זה כולי ילד אחד אצלי, זה לא כולי ילד אחד אצלי, יש ענקית, בחיות, אתם לוקחים פה משופכים דם, שופכים דם, שאלתם, אתם יודעים היה צריקי ורבן, היה. אתה מבחור עם לילד וחיין, אבריס קרוב כמעט רצה אותו לאיידין. הוא אמר פעם שהוא הרבי הכי גדול. כי לכל רבי יש רכב כזה גדול, כזה גדול. הוא נוסע בוס. אז הוא יש לו את האוטו הכי גדול. פעם אחת נכנס מי רבי, רבי אליו לאיזה עניין שהיה צריך להוקיע מישהו. הוא הביא להם איזה משהו, מכיוון איגר. הוא אומר, לפני שבאת, שמת חצי יום, שמת כמה שעות, ככה, לגזור דין? תלך, תצום, תעשה תשובה, תעשה סיגופים, תעשה טיידיס דימור, לא יודע, תלך למקרה, תחשוב אחרי זה. ישבתי, שאני דיוק, גדולו, ואני מוציא עכשיו גזרת דין מוות על פלוני, על אלמוני. מה, אין לו השם הזה. מה כל הקמפיינים, הציורים האלו, מה? באמת מה? אתם יודעים, אני מדבר עכשיו מהצד של הילדים. אני, אני, אני תמיד אוהב לראות בצד של הילדים. ילד קטן מסתכל על המודעות האלו. שחוטפים ילדים. הדבר הכי מפחיד ילד זה חוטף. יש חוטף, כל אחד מכם היה ילד פעם, ויודע את החוטף. מה זה פה? קנטיניסטים? חוטפים ילדים? זה בציורים ברואים. שמישהו יוצא מג'יפ של צבא וחוטף, ילדים. מי חוטף? מה חוטף? אני לא אומר. אלו שנמצאים והלכו בעצד רבותיהם או בעצד רבותיהם לצבא למסגרת כזאת או אחרת כי הם יצאו לעבוד, לא צריכים להסתובב עם המדים בתוך רחובותינו. זה לא כבוד, זה לא כבוד, אמרתי פעם, שלא כל גמבל מלוכה שלובש סרבל עם טיח עליו, הוא לא מגיע לבית הכנסת עם הסרבל עם הטיח. בסדר? אתה הלכת לעבוד, צחו לך. בגדים כאלו ואחרים, בסדר, בדרך הביתה תיכנס את הרעב המרכזי, תחליף, תבורך. אבל ההתנהלות הזאת, שום תורה, שום יראת שמאי, אבל כלום. יש כמה אנשים רשעים, חכמים לאורה, שמסובבים את כולנו באצבע קטנה. ומגנים את המוח, ומספרים סיפורים, וכותבים מאמרים. יש איזה צ' אחד שמע, כותב מאמרים, לא ציופים. אני זוכר, גרתי ברחוב של המשפחה שלו. הוא הילד הכי מודרני במשפחה שם. הכי מודרני. כל האחים שלו, חליפות ארוכות, פרומר, פרומרים. הוא הכי מודרני. הוא גם הלך ועשה איזה שלב ב' או לא עשה שלב ב', עשה איזה שהות לאומי, אני לא יודע מה. והוא מטיף, מטיף, מטיף, מטיף, מטיף. כאילו, אמרנו, חבר'ה, שהיינו ש... הנאומי בעצמו. ישעיה הנאומו. אז אמרתם, קו יאמר מי אתה? עבד מאופס. כי מה? כי כאילו לא לקחת את הגדורים הנכונים, ואתה תוסס בבלגן, ואתה מחפש אקשן. או כי כאילו לא כיבדו אותך, או ככה, או אחרת. איך אתה שומד ופוער את פיו, עושה פרלשים, מדבר נגד כל גדול ישראל, דברים נוראים. וישראל לא אמרו שלום בלי שותים להם כסף. יש לומר כזה דבר. אלמור זה כולו תלמיד. גדול הגדולים של דורות. על מה שרב שח אמר, הנה הרבה כמו ישראל. על מי אתה אומר את זה? אתה זה התות? אתה דף חותם? שופט גדול ישראל? פה משנים את הדור, פה לא משנים את הדור. יש מבינים בו. יש לא מבינים בו כל מיני סלנגים, מאיפה זה בא? מעולם לא ידענו. ידענו לסגור את עצמנו בישיבות, לעמול בתורה, לעסוק בחסד, לעסוק בקירוב, גם עם רגישויות מיוחדות, גם כשהולכים לקירוב. מה, כל אחד הולך? כל אחד מסתובב במקומות של חילונים? הם נעזרים, הולכים לבית סוהר של חילונים, שם עם הטלוויזיות. מה שקורה לאחד שיושב שם יומיים, לא ייתקנו בשנים. גם שיושבים לקירוב, יש כללים מאורים מדהים שפסקו גדולי הדורות. איך הולכים, לא בחורים, רק אברכים וביחד, ובדיוק ככה ובדיוק אחרת. ולא מסוגלים לצאת לרחובה שלי, ולרחוב, לצרוח, לצעוק. כאילו, אין דין ואין דין. עכשיו הכבישי, אני לא יודע מה. יש שוכן אורך, יש הכול. כן, מה אה? פתחתי ואמרתי, אני מכיר את אלו שחיכו בשבת והתפללו. כל הלבבים יש להם שכבר יעבור איזה אוטו. שיעבור כבר איזה אוטו, שנוכל לעשות שמח. הם מחכים, מתפללים ומייחלים, שיהיה איזה עצור, שיהיה איזה חגיגה, שיהיה משהו. כי את התורה מזמן הם שכחו. אלה נשמעת משתיקים, איך הם נשמע כבשניחים מדיקושי השם כבגר? הם איבדו את הטעם כי הובילו אותם לאנרכיה, לספונטני. יצאתי ספונטני להגיד איך יצאו היום למגרש הרוסים? אמרו בטלפון, כל מיני צרכנים למדינים, אמרו בטלפון, הלו. דפקת אצל רב, שאלת אותו רבנו, אני יכול להודיע לאנשים שמחר במקום סטיילר א', הולכים לעשות שמח במדרש הרוסים? שאלת, רבויסאי, זה כואב, אבל אני מסתכל קדימה, ואני לא אומר דברים משלי שום דבר. יהיה פה אסון בקנה מידה של נשירה לרחוב, כי אם אחד אומר או מכניסים לו של כל, כל, כל גבי ישראל, הם לא מבינים בעם. והנכד מסובב אותו, והאו"ם מסובב אותו, והאו"ם מבלבל אותו, והאו"ם משקר אותו, וכן יעצמו את המועצת, ולא יעצמו את המועצת. מחר הוא יגיד, דוד, הרבנים אמרו, זה לא, זה הרבנים, מי זה הרבנים? מי זה הרבנים? אני הרי קובע. אני היום מבין, עם אני לא יודע מי זה רבנים, אני יודע מי זה גדולים, אני יודע. יש לי פלט, אני מודד איתו. אני מודד איתו כל יום מי הגדולים ומי לא הגדולים. אומר רבי רבו ישראל, כל הזיר הזול הזה, בוגר ישיבה פונומית, גרוש, עולה בצע, תוסבכת. הם מסוגלים להגיע לרמות של דיבור, שמנכ״ל בכיר שלהם אומרים, אומר ברבים, נגרד את הרב שטיימא. עפוי לבום, גרד את הרב שטיימא. איפה אתה? ואתה כנראה, אתה יושב על הגיפ. בתקנו, אי... מרניק, אנשים נאנטלים, פרסרים שאוכלי פיס, אוכלי פיס על קד'ופ, שעושים את הגרפטים שלהם, אחרי זה הם יבואו להגיד לנו, לציבור, לדור, דעות, ואם אנחנו רוצים להתגונן, להתגונן כמו שאנחנו גרים בגטו, תמיד, תמיד, תמיד הרב סימאן אומר לי, הגויין, האב, האב, ביסדיל הרב סילמן, שאנחנו צריכים לבקש מחילונים כל מיני דברים, טלפונים כשרים וכאלו, אנחנו בגטו, מרצון, אנחנו סוגרים את עצמנו בשכונות שלנו, במקומות שלנו, בתי חינוך שלנו. אז אם יש קבוצה של סקריקים כאלו, אנריסים כאלו, שבבית שלהם, כל דבר עשו, כן, של התורה בשבת, בכל השבת, זה נגיד שפלוין לא יודע. ובלויני מדרדר את הדור. אז למה שהוא ילמד עם הילדים שלי? למה שהוא ילמד עם הילדים שלי? טבע אוילום, אומר הרמב״ם, שנמשך אחר הבריאות. אז אנחנו בסך הכל רוצים שבמוסדות שלנו ילמדו ילדים שלנו, ושיקימו לעצמם מוסדות, ושיאמנו שם את כולם, איך שורפים פחים, ואיך עצים, ואיך מקללים, ואיך מנעשים, ואיך מגנסים. אבל למה הצטרפנו? אז זה נקרא שאנחנו לא בסדר. למה אנחנו מסתגרים? מי מסתגר? אני רוצה לשמור על הילדים משלי. מהטג'ורה שלך ושל הילד שלך. אומר רבו ישראל, התחלנו. פארוי גם חשב שיש לו שיטה. יש לו דרך. כמו שהרב שחאר אמר, הרי אברום רובינו כתוב ארבע מאות שעולו. ופה כמה שנים, יש עוד כל כך הרבה שנים, הוא לא יודע שקושי השיבוץ וכל מיני דברים, אז הוא אומר, אני עוזר לקהל ישראל, בטח ככה הוא חשב לעצמו. אכבדתי סליבוש, הקדוש ברוך מכביד את ליבם, כי כתוב שהחוי תה ומחתי סרבים, אין מספיק אל ביודו לאף שום. ובדרגה הכי נמוכה, כל יהודי יכול דקה לפני לבלי הפתירה לעבור בתשובה. אדם אומר לישאר, את מקודשת לי, על מנת שאני צדי גומר, מקודשת, שמערער בתשובה. תראו, להם לא יודעים מה בלילה לערער בתשובה, כי הוא מכפיס הרבים, והוא מזלזל בגבויית העיסוק גדולי ישראל, והוא מזלזל בכל הקדוש והיקר שיש לכל הנהוגי, מנהיגים, אין לנו פריימריס. יודעים מי לקח אחריות, מי לוקח אחריות על הדור. ומי שספונטני, ספונטני, מוציא חוברת ספונטני, עושה כל מיני קווים ספונטני, עושה כל מיני אבגונס ספונטני, זה דרך שלנו. גדלנו פה, אצל ישראל, והיינו עדיין גדולים. הרב שך נתן כזו דרך? מי נתן כזו? אסתה אין לו נתן כזו דרך? אבו יזכרו, אדוני איש, עצובין הרוב, עלות יזכרו, מי נתרם? בואו, תצילו ילדים, תעשו לא, כל הקצף שלהם הולך בשביל הזבלון. כל אחד תורם חמש. מה לא מספיק חמש? ואולי הוא מוכר מחר את הכליה שלו בשביל העיתון. למה? כי הכניסו לו בראש. עבד, לעצור לעצמי, למה תלם. הם קוראים לעצמם בני תלם. קוראים לעצמם בני תלם, בדיוק כמו אותם סקיריקים שהיו ברבי יוחנן הם קראו לעצמם גם כן שהם הצדיקים יותר. שהם הבשר, שפיילים, יתן השם. שהתפילה שאנחנו אומרים, ומודים לה שבור לכינו שברון לכבו ידועים. והזילונו מן הטועים, ונוסענונו טועי רס אמס, וחיי אוי לומדת לא בשר חיינו. שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יגלנו כמו שגל אותנו במצרים, בגאולה השלימו, וננצל מכל הגוליוס, כולל מהגלות הקשה הזאתי, בין אחים, שהם המשכילים של הדור הזה, משכילים באצטרד רבונו.